Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm azi să vorbim despre datoriile creștinului față de aproapele său. Mai exact despre faptul că dragostea creștină, deosebindu-se de cea firească, trebuie să-i cuprindă și pe vrăjmași. Orice altă dragoste poate să izvorească din așteptarea unor foloase trecătoare. De la cel ce ne dușmănește, creștinul nu așteaptă nimic bun, dar dragostea lui îl cuprinde și pe potrivnicul său. El lasă numai lui Dumnezeu dreptul de judecată, de osândă sau iertare a celor răi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 Faceți bine celor ce vă uresc, și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc, căci dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veți avea? Oare nu fac și vame și același lucru? Și dacă îmbrățișați numai pe frații voștri, ce faceți mai mult? Oare nu fac și neamurile același lucru? Fiți, dar voi, desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Iar Sfântul Apostol Pavel spune, nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Dar Mântuitorul, prin viața, suferințele și moartea sa, ne-a lăsat totodată și cea mai măreață pildă de vie despre dragostea față de cei ce nevoiesc răul. Căci el a fost acela care, cărât fiind, nu răspundea cu ocară, Suferind, nu amenința, ci se lăsa în știrea celui ce judecă cu dreptate. În deosebi, pilduitoare trebuie să ne fie rugăciunea mântuitorului de pe cruce, Rostită pentru cei ce l-au răstignit. Părinte, iartă-le, căci nu știu ce fac. Tot în această privință, Sfântul Antonie cel Mare spune, Fă binele celui ce te nedreptățește și-ți vei face prieten pe Dumnezeu. Nu grăi de rău pe vrăjmașul tău către nimeni. Deprinde-te cu dragostea, cu neprihănirea, cu răbdarea, cu înfrânarea și cu cele asemenea. Căci aceasta este conștiința de Dumnezeu. Sfânta noastră biserică ne mai învață nu numai să nu urâm și să nu prigonim pe vrăjmașul nostru, ci să fim gata a ne împăca cu el, să fim iertători, să ne ferim de tot ceea ce ar părea că este o faptă de răzbunare și de neîmpăcare. Sfântul Apostol Petru zice, nu răsplătiți răul cu rău sau o cara cu o cară. Ci din potrivă, binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Atunci când vrăjmașul devine un călcător al poruncilor lui Dumnezeu despre dragostea față de aproapele său, creștinul are datoria să-și apere viața și bunurile sale fie cu puterile sale, fie cu ajutorul legilor civile. În purtarea sa față de vrăjmașul său, creștinul va fi totdeauna următor al poruncilor lui Dumnezeu.